Rugăciunea 81. Pentru ridicarea de la Duhul temerii de Dumnezeu la iubire. Aleluia, slavă ție, împăratii celeste, vim și ne rugăm dăruiești în iubirea prin fapte, ca să urcăm treptele luminii și să ne mutăm sufletul de la frica adusă de Duhul temerii de Dumnezeu, la credința cea tare adusă de Duhul Bune credințe, la pacea adusă de Duhul Sfatului, la nădejde adusă de Duhul Tăriei, la lumina adusă de Duhul Înțelegerii, la iubirea adusă de Duhul Înțelepciunii și să trecem prin partea unității, cadar dar al Duhului Cunoștinței. Aleluia, lui Ție, Împărate Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne arșița dorului, ca să punem început bun vieții noastre duhovnicești, să dobândim rugul rugăciunii, care este focul dorului, cel fără de sfârșit, încât neputând să-L cunoaștem și să-L cuprindem în visteria sufletului nostru, să ne socotim nevrednici și neputincioși de a dobândi intrarea în oceanul iubirii dumnezeiești, fiindcă n-am dobândit cheia credinței care mută muntele neamul nostru la cer și n-am făcut încă un început bun sfințirii și în Dumnezei noastre. Aleluia, slavă ție, împăratei iubim și te rugăm, dăruiești-ne iubirea care niciodată nu moare, fiindcă este puterea de a muri spre a dobândi viața cea veșnică pentru Domnul Isus Hristos, fiindcă face ca smerenia să ne fie slavă, sărăcia să ne fie bogăție, răbdarea să ne fie arma cu care biruim ispitele, necazuri, nevoințele, neputințele și ne dă puterea să privim lumea cea pieritoare ca țărână și fum.